A János írása szerint való szent evangélium, első fejezet. Kezdetben vala az Ige és az íge vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világossága sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ezért tanú bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közéjöve és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Aki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ége testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett ő róla és kiáltott, mondván, ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk minnyáján kegyelmet is kegyelemért, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. És ez a János bizonyság tétele, mikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki csoda vagy te? És megvallá, és nem tagadá, és megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezékőt őt, ki csoda tehát, illés vagy éte? És mondá nem vagyok. A próféta vagy éte? És ő felele nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, aki minket elküldött. Mit mondasz magad felől? Monda, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ézsölyás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki, miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem illés, sem a próféta. Felelenék János mondván, én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akirek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját, megoldjam. Ezek bétabarával lettek a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Másnap látál János Jézust ő menni, és mondta, Íme az Istennek ama báránya, aki elviszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám. Én utána jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tőn János mondván, láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldengem, engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem. Akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, az, aki keresztel a szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt vala János, és kettő az ő tanítványai közül. És ránézve Jézusra, amint ott jár vala, monda, ímé az Isten báránya. És hallá őt, a két tanítványa, mint szólva és követék Jézust. Jézus pedig hátrafordulván, és látván, hogy követik azok, mondanékik. Mit kerestek? Azok pedig mondának néki. Rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, Mester, hol lakol? Mondanékik. Jöjjetek, és lássátok meg. Elmenének, és megláták, hollakik, és nála maradának azon a napon, vala pedig körülbelül tíz óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondanék ki. Megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig rá tekintvé mondja, Te vagy Simon, a jóna fia, te képásnak fogsz hívatni, ami megmagyarázva kőszikra. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Filippel és mondanéki. Kövessengem. kövess engem.". pedig Betszaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozik Filipp Nátánaellel, és mondanéki. aki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát, és mondanéki ki Nátánaellel, Názeredből támadhat-e valami jó? Mondanéki ki, Philip, Jer és lásd meg. Látá Jézus Nátánoelt, ő hozzámenni, és monda ő felőle. Ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondanéki Nátánoel, honnan ismersz engem? Felele, Jézus, és mondanéki. Mielőtt hitt téged, Philip, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátána el, és mondané ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondané ki, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél, és mondané ki, bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílteget, és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az ember fiára.